Britainiako Notre Dame de Land ipatuko dugu goizuntan nant na honed eskualdeko aireportua han finkatzeko proiektua bereziki. Eta gurekin goizuntan argitxo dufo eta katien txili bolost, gure goizuntako gomitak zadan ere ibiliak zirestenak enda estudiotik. Egunon, egunon. Egunon. Ah, horai bai. Bai bai. E bai, bai, bai. bai, orai bai, bai. E, horai bai, eberaz, egan bezala, beraz, argitxu dufotzu kasetaritza lanean ibilia izan zira, kakin uh, silbolotzure kasetaria zira, aztegu ziren zuten zitugu funtzean. Beraz, aipatuko dugu zada hori eta gehiago aire portua zada baino funtzean, Aireportu, proiektu bat kontrakoak dituena aspalditik eta Emanuel Makronek txosten bat manatu zuen hasteuntan plazaratu dute, txosten horrek zer aldatzen du? Be, txosten horrek pentsatzen dugu ba orain haientzat uh, uh, izan da haintzinatze bat, uh, ona edo, edo txarra, baina beden uh, badakigu orain urtahilean uh, ukango, ukango dutela azken, uh, azken erantzuna. Beraz, jakin uh, dugu... Uh, Bi, bi aukerak hautatu dituztela. Baio lida. Azuko atzoko atzortera duten txostenean beraz aipatzen dituzte bi bi aukerak leangoire portuaren edo jadanik existitzen den aireportuaren handitzea edo berri joan eraikitzea onotetan dela den Eta txostenak zer berri ekartzen du emaitzen du aukera bat bestearen aitzenean? Txostenak berez astu du... Eta ust ginkatzen, emaiten ditu justu um, aukera bakoitzaren alde hon eta, eta txahak. Uh, azken itza izanen du gubernuak beraz uh, urtahilean. Baina txostenak izan ere eberi argumentuen ahten, egaitzen du aukera abantaileak gehiago emaiten ditu, jada nik eksititzen den um, edo airepoztuaren handitzea, hori kostua txikiago iratezkelako, eta kalteak ere batez ere bo. Ingurumenarekiko berdinak izango hori iratezke, baina laburari eta tokiko ekonomiarekiko, egiten dute, hori kalte gutxiago egingo lukeela aireportoa eraikitzea baino. Mm. E, ez, ez da oraikoa, eh, oposizio hori, aireportoaren kontra. Ega trafikoaren emendaketa bat aipatzen dute, proiektuaren sustatzailek, eskualdearen eh, ekonomiarentzat ere, Beha dela, oh, argumentu horiek pixkat zalantzan ezagutzen ditu txostenak? Bai, edo ezagutzen ditu, baina ba, pisatuz bi, bi aldeetako argumentuak azkenean um, aireportu portu behiaren eraikitzearen alde diren argumentuak pixkat aur gelditzen dira edo ez dira hain interesanteak ez, irudienez. Politikarien eh, eskusartzeare eh, aipatu da edo eh, zehuntan eh, aspalditik. Hor eh, eh, bada um, dimentzio hori, eh, notre zeraren inguruan, horrek eh, beti min du eh, gai hori? Bai, horrek egik ikusi da um, azken, azken deklarazio batzuetan adibidez, eh, proiektoren alde politikoak ah, ahal dena egiten saiatu direla. Oren gobernuaren baitan ere bai, jazken asteuntan adiudaz eh, aipatu izan da eh, egintzen e-referendum hori, edo e-referenduma e egiteko lujalde hori, haik izan zera hainbat eh, ikerketen bidez, hori dela gobernuak haintzenetik verifikatu zura bai aterakoliteken lujaldean egin guzura e-referenduma, eta bon, olako beste hainbat interesesko yukutgia batirera pentsatzenan eta dudarik abi. Notre-Dame deland aldera goaz, eh, Bretainiara erramezala gure bi gomitekin, argitxu dufo eta katin xiribolost, eta eh, ba, ipatzengin ginuen. eskenian, frantses gobernu berri honekilan, Nikola Ulo eman zutela ere uh, ekologia ministro, bera proiektu horren kontra, ideporto horren kontra, txostenak beraz agertu dira diru dienez, beraz proiektua ala ere zalantzan emaiten duten dokumentuak dira proiektua eta oraingua mila beattzunta hirologigeita hamak hamarkadakoa da hala ere aspaldikoa da Orduan zuen ustez Or, bada dokumentua bada albidetzen du gobernu horrek azkenean proiektu hori osoki ez estatuko dela zuen ustez Shushen ez dakigu, eta zailada esateko, baina egia da um, lehen ministroak uh, etzenan oraindik uh, lehen ministro esaten zuen, uh, Notre Dame deland ezela arazo bat, eta egin behar zela eta, eta zuela ikusten zertantzen arazoa bai gizartearekin eta guzti, eta orain ikusten dugu, chartu da gobernuan, eta hor harida beraz dozi raungirak urtzen, eta ikusi alde honak, eta eta guzti, beraz ikusten dugu pixkat um, pixkat uh, gibeldu dela edore ikusten du zela hain hain simple eta hor uh, prentan agertu diren esaldi batzuk eta uh, txosten horgetik hartuak. ikusten dugu beste uh, beste aukera dena dela katxinek esan duena antesen uh, naantes handitzea, aireporto handitzea, Posible da, hori gehiago egingo dutela, baina arazoa da ere ZAD hori, haipatu dugun ZAD-a, Notre Dame deran, hori bi, ar, bi uh, proiektuetan, edo uh, aireportu behirian edo bestearen hainditzea, um, kamporat, pen, ZAD-istak bi haukeretan Kamporatuak izanen dira, beraz hori da ere beste arazoa da aireportua eta ZAD horrekin zeiten dugu. Hmm. Zad, zona Defandre hori, uh, uh, famatua bilakatzu dena, 2012 uh, urte astapen horietan uh, finkatu zena. Hori uh, esker da, gaur ez zaire porturik, gaiten alda, olak horik, edo fite gaitea da? Ez dakitain fite gaitia denik, gero, segur <coughs> da ez direla bakarrik okupatzaidea, uh, edo... Zadan bertan bizi direnak uh, proiektu horren kontra mobilizatu, dira ere inguruan beste hainbat elkahte, izan dira mobilizazio hainitz, eta hori, bizeki elkahte hainitz mugitu dira horren inguruan, izan uh, ekologistak, hori, ba beste hain bertako ingurunea edo inguru kolaborariak ere bai. Baina egia da uh, tokian bertan egisentzia eramaiteak zuzenean oztopatu eginduela proiektua du aireportu begiaren eraikuntza batez ere guratzen al ditugu 2012-2014an 20 20 20 izan ziren operazio bertitzak ubernuak azkenan zorako beste aukerarik izan hori e polizia bidaltzea eta eta animaleko operazio bat gurutzea baina inorako emaitzari gabe Zad, zadan bertan ziren jendeak azkenean orri aurrekin zuterako eta eta bain ere begi zere Aireportu behiaren nera ikuntza piskatuztopatu. Mm -hmm. Egan duzu, e, zadaren e, kanporatzea dela edo zoin ipotesiatan e, maigainan ezartzen dena, e, aireportu behia egin edo zaharra behitu. Egan du, azkenean, zadaren lana, zadaren ispizituan, ez da bukatzen aireportu horrekin, urhunago joaiteko e, ideia bada, ez da deseginen bere baitaik? Da, zada, da, bon, aire porto horren aurka, baina da ere uh, beste gizarte bat, nola ikusten dugu gure gizartea. Beraz, ha, uh, nari dira eraikitzen uh, gizarte berri bat, ez dena aire portoan dietan, portoan dietan, komertzioan, kapitalismoan, eta ortik, uh, ortik kampo dira. Eta beraz, da, zinez uh, proiektu uh, zabalago bat, ez dena bakarrik aireporto horren kontra, bezik eta beste, beste gizarte bat eraikitzeko, dena uh, lotuak kartaxunarekin, uh, ezakit laborantzarekin, lujarekin, hola, beste ikuspundu batetik, eta horregatik ere zer uh, da gaur um, egun uh, oposizio hori da politik, E politiko bat zuen ikuspundua, dena hori dena handia, uh, denafiteago uh, ba, olako ispiritu bat kapitalismoa eta hola eta haien eta horren kontra da beste gizarte bat horregatiken ustez uh, frantses Estatuan eta um, zada oso ezaguna da. zeren da, da bi ikuspunduen uh, ba, oposizio bat eta... Eta hori da, ere zada da ispiritu bat, uste dut. Egia mm. mm. egada, frantziako edabideak uh, sugitema ditugu, frantziako telebista piztu. Uh, zadak, badu, arei, itxura txak bat, uh, marzinal batzu direla, hora saltzen da, esteko, hori uh, entzuten da. Hor, uh, bada, oposizio askak bat zazadojen kontra eta legitimitatea ukatzen zaio. Bai, gero, bon, prentsak nola gauzak tratatzen dituen, gore kere batakigu, eh, zain hainbat eh, alditan horren eh, lekuko bai gira. Gero, bo, norski, beti bezala, badilera bon, gauzatxeki batzu, gizarte hori ere, ez dela ino handik ino hura perfektuago, gero hori defendituko ere. Gero, hortik prentsak egiten duen erabilera um, zadaren kanporatzeko, edulu lujurien behezkuratzeko beste modu batetiek, hori beste kontu bada. Ez da bertan egoiterakoan edo nork ikusten aldu, ez dela bortxaz gizarte honetan dugun baino gune bortitzago bat, zuri ahon gezu jadea nire ustez, han gizarte honetan ditugun banaketa sistemak, ditugun desberdintasunak, ditugun injustiziak, ditugun olako violentzia forma, biziki bortitzak uh, zadean ez, ez dira lagertatzen ditugu beste ahitxok reten zuena, beste egizarte eredu baitan, ari direla, justuki, eman ditugun bortizkeria forma asko gainditzen eta eta irabaztenez. Gero, ara, prentsak egindezala nahi duen erabilera, baina hori madakigu zehielburu politikoetaraku erabilia denez. Ordoan or, Notre-Dame de Landen, euh, bon, egazkin edo ba, haide portu proiektuaz a parte, euh, momentuz hortanda, ez dakite ginen den edo ez, bainan, francesz gobernoak, Segur, egan duena da, zada hori ustuko zuela, eta gainera atzo aski, atera dituzte ere itz batzu, e, saiatuko ere ongi eramaiten hilik eragin gabe, eriotzik eragin gabe, olako itzak entzuterakoan, e, zada keren nola bizitzen du azkenean, poliziaren eto hori prestatzen ote du, e, nola pasatzen da hori gara jauetan han Da, bai, hori entzunut ere eta <coughs> da harri da, Frantsez estatu batean, hori uh, eh, entzutea, ez dakit, eme da, zinez harri uh, garria. Eta, ene ustez, uh, egondira, uh, izan den operazioa hor, operazioan Cezar hori, uh, bimila eta hamabian ustez dut, operazioa oso bortitza eta guzti, eta beraz egondira pixkat um, antolatzen, uh, polizia berriz etortzen batzen, nola egin, nola antolatu, formakuntza batzuk eta guzti. Haina gu hor udauntan joan katinekin eta beste, beste lagun batzuekin, brigadistekin eta, eta konturatu gira ez zirela gehiago hortan hor dira eraikitzen uh, eraikitzen etxe batzuk, uh, gauzak garatzen, haien sistema ere, zelena da, be da, Erritiki bat, beraz nola antolatzen diren, demokrazia eta nola, nola eraiki han. Beraz ez ziren gehiago, euh, bon, polizia berriz etortzen bada, edo, edo proiektua egiten bada, nola egin, nola, euh, nola arresi bat egin, edo la. hor ziren, barneko euh, barneko euh, eraikitzearekin, ez, Katin? Bai, bai guek ikustenak, irremonuke gehiago hori ez ziren gehiago... Uh, etzuten horako data biziki urbilik, etzuten horan mehatzu zuzenik gotienez eduden urteko urta gira arte hor. Beraz, ba, eko duguna da gehiago ere eko zantzirela eta, eta... Anto ratzen dira, egoteko. Olida. Egoteko, um, ez, ez oialetxetan edo horako ez egoteko lusaz, haien uh, gizarte behi hori uh, ongi eramateko. Polizia operazio baten uh, kasuan, uh, dola zomaitu urteko ber, egoera aurri ikusten alote uh, da, hotx uh, inguruko egietako jende aurbilduko dela, laborariak, horregira traktorekin eta ziren olako mobilizazio horoko bat, berazkan botik, ere pentsatzen alda? Zadak beti, hori edo, zadeko jendeak beti, Estan siberbadu la beti xalea, badu sare bat beti mantentzen duena. Naiz eta hori guk hori uh, ikusi momentuan zirela gehiago eraikuntzen eta bar. Egistentzia edo elkartasun sare horiek beti hor direla segur da ez. eta eta ezute, entzen, ez dute ez dute kentzen zadistek bereak ere bai pentsatzen dut. Um, Kanpurat bat izan bali badaiteklaraster bortzitza izanen dela eta ariak ere bai egiten dute, bon behagian izanen dira hilak bortzitza... ...kamporak eta momentu horretan. Eta elkartasun xare horiak aipatzen baituzu zo... ...arantxa, ere bai bat direla. Edo... edo, bon, bat dela bat, beden... ...segitzen duena afera hori, eta... ...segurazki, deia zabalduko dela, hemendik ere ...sekula kamporak eta kertatzen badira. Ba, edertki, eh, bururatuko dugu, argitzu dufotak hakin txilibolazt. Milieusker gurekin izanik goizuntan, endaiatik zuzenean gurekin. Pasa egunan eta bestaldi bat artea. Berdin, adio. Adio, Miche. Euskaliratiak.eus, Euskaliratien web gunea.